got it. Come and get Tough looking baby did you? Well, Don't you sweat thing is waiting inside for you You know I got it So come and get it Who's your daddy? Who's your baby? Who's your buddy? Yeah, who's your friend? And who's the one guy That you come running to Yeah, when your love life Starts tumbling Deal. Let's make a plan Who's your dad? Bună I'm waiting asta. for Barry. <laughs> Who are you? <laughs> I'm your daddy. <laughs> daddy, a? Daddy, daddy, bună dimineața, prieteni. 7 și 17 minute începe deșteptarea la Europa FM. Daddy a fost cel mai tare ieri din ce am văzut. Da. Știi, a intrat știu. în parlament și ai zis, who's your daddy? Așa zice el. Și 200, câți au fost? 41? 241. Au zis, Liviu. Da, 241 de voturi. Ceea ce, mă rog, depinde cum o privești. Acum... Dedi încearcă să vândă asta ca pe o mare victorie. Păi, Dar deocam, deocamdată, da, e o mare da, victorie sigur. pentru ziua de ieri. Nu știm azi dacă mai sunt 241, poate sunt 238. Da. Înțelegi? <laughs> 241 de voturi... Mă rog, de fapt, acum ce să facem? Noi suntem cărcotași, știți că suntem cărcotași. Moțiunea a trecut cu 241 de voturi, era nevoie de 233 mm -hmm. ca să treacă. Deci zici frate, a trecut cu majoritate zdravână totuși. Da. 9 voturi, sau cât sunt? 233, 8 voturi în plus. E bine, 8 voturi în plus. Adică guvernul u când a căzut, tot prin moțiune, a căzut cu vreo 3 voturi diferență. Și zici, bun, ăștia sunt tari, au voturi buni. Dar ei împreună au 246 de parlamentari. Uh -huh. PSD și ALDE. Deci de aici o primă problemă. Doi, minoritățile naționale au votat 15 din cei 17. Și deși domnul Pambuccian de la minorități spune că fiecare votează potrivit conștiinței nu știu ce, știm cum ați votat. Adică știm, <gântu> -se>, se votează, minoritățile au votat cu dedi, Da, manier ce vorbim de chestia asta. Da, întotdeauna. Bun, nu. În toate calculele care au premerg votul la moțiune, nimeni n-a luat în calcul, adică nimeni nu a vorbit despre voturile minorităților. Discuția a început prea târziu despre voturile minorităților. Minoritățile votează întotdeauna cu puterea. Cu cine deține puterea, cu ea votează. Deci dacă faci calculele astea, descoperi că PSD și alte de fapt au pierdut majoritatea în Parlament. Sau au o majoritate atât de fragilă, uh -huh. încât au nevoie de colaborare altor partide parlamentare se ca să-și treacă legi organice, ca să facă lucruri importante. Uh -huh. Asta este o chestie foarte interesantă, pentru că deschide tot soiul de opțiuni președintelui României și celorlalte partide. Dacă acele partide ar vrea să facă cu adevărat opoziție, ceea ce e foarte discutabil. Dar domnul Iohannis, adică dacă era domnul Băsescu acolo, nu spun că și fi vrut să fie. Doamne ferește, departe de mine gândul ăsta. Dar dacă era al de Traian Băsescu, președinte, acum avea deja vreo trei majorități diferite da, da, formate. Da, da. Bine, e al de Tăricianu, nu e al de Băsescu. Da, așa e. Bun. e, Domnul Iohannis, nu știu, interesant, poate discutăm despre asta. Dar una peste alta... E ceva rar cu oamenii ăștia care sunt acum în majoritatea guvernamentală, după ce și-au trântit guvernul, după ce ministrii din guvern care dețin și funcții de parlamentar au votat pentru propria lor demitere, acum vor să-și retragă demisiile de la guvern. Este un... e suprarealist, e absurdului, așa ce e ceva inimaginabil, e greu de crezut. În fiecare zi te întrebă ce, ce mai pot inventa ca să fie... Nemai văzut și nemai auzit și un ridicol total. Ce se mai poate? Ieri seara au inventat asta. Uh -huh. Noi suntem miniștri în guvern. Partidul nostru ne spune să votăm împotriva noastră. Votăm împotriva noastră. După care a doua zi partidul nostru ne spune să ne retragem de misiile. Ne retragem demisiile. Dar nu se gândesc că știți, vă vedem pe bune, vă vedem, e lumina aprinsă. E lumina aprinsă, vedem tot ce face. Străgeți-vă pantaloni de la loc Asta n-a mai fost noaptea ca hoții, vezi nu. Adică trageți vă pantalonii pe cuvânt, v-am piedicat și cădeți în nas. Încercați să vă încheiați la pantaloni, că râdem de voi. Da, îi așteptăm. voi. Inovează uh, colegii din Parlament. 7 și 20 de minute stăm de vorbă imediat pe tema asta și nu numai în deșteptarea. Putem Încate... să vorbim despre, despre ce vrei, putem da. să vorbim și despre abuz. Abuzul serviciu, de exemplu, Curtea Constituțională, care face un joc străveziu în ultimele luni, a motivat decizia de acum câteva săptămâni și a, scrie negru pe alb Parlamentul trebuie să stabilească un prag pentru abuz în serviciu Ceea ce înseamnă că mulți vor scăpa de pușcărie Hai să ascultăm și noi o piesă, uite, cu WAM și vedem după aia uh -huh. Vă așteptăm! Oh,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 Hei, hai să-ți dau un punt! Te poți bucura de sezonul de grătar chiar și în post! Surprinde-i pe cei dragi cu un alt fel de grătar și pune la rumenit felii de dovlecel unse cu ulei de măsline. Servește-le cu mușdei de usturoi sau adaugă-le într-o salată cu roșii și ceapă. Pentru mâncăruri sănătoase, la Lidl ai dovlecei la 1,79 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Salut! Sunt Ionu Strupin, manager Humanitas.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 Go, go, 'cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Wow. Before you go, go, I'm la Europa FM 7 Și 31 de minute, prieteni Cred că ar fi bine să ne punem Cumva în postura președintului acum Că Dedi, Liviu Dragnea A tocmai apasat ieri, el asta a făcut da. A dacă centrat aș fi, Dacă aș fi pentru o zi președinte da, Dacă ai fi pentru o zi președinte, da. ce-i face acum? Că teoretic majoritatea da, parlamentară e. e deținută în continuare De PSD, ALDE, mă rog Și minoritățile da. În cazul ăsta Corect, deci după Dragnea cum, După cum s-a votat la moțiune Domnul Dragnea avea mingea la el Și a dat-o la alți copii acum. A dat-o cu... la alți copii Copiii ei și... ar trebui să paseze și ei înapoi Teoretic Da, în momentul ăsta Așa se așteaptă domnul Dragnea Că a zis că are patru variante de da, bine, poți să aibă câte. important este câte variante alege domnul președinte Iohannis sau de la cine. Da, dar pe că de, pre... par, de altă parte, de partea cealaltă, au rămas aproximativ 50%. Restul, da. Sunt dezorganizați, nu sunt organizați absolut deloc, dar sunt tot cam atâția. Da, e un moment foarte interesant acum, pentru că uh, președintele Iohannis, Constituția nu-l obligă să desemneze un prim-ministru așa cum îl propune un partid anume. Domnul președinte... Potrivit Constituției, nu contează că cheamă Iohannis sau Băsescu sau Emil Constantinescu sau Popescu sau cum îl cheamă pe el, Il trebuie să, să constate loc. dacă s-a format o majoritate parlamentară și nici măcar așa nu e obligată, dar poate să, cum să spun, să încurajeze formarea altei majorități. Pentru că jocul a ajuns la domnul președinte Iohannis. Raian Băsescu spunea, aseară insista, pe toate părțile PSD și Alde au dovedit că sunt inapți să guverneze. Președintele Iohannis ar fi responsabil să mai dea guvernarea acestor două partide. Dacă Uite. îl apucă pe domnul Dragnea hachițele peste câteva luni. Exact. Și ca atare. Știți ce? Hai să vorbim despre asta. La 0372 069 599 Sunați, Marcela vă așteaptă Dacă ați, dacă fi, ați patru, fi președintele patru. României ați mai dați guvernarea PSD și Alde sau nu. Sunt argumente uh, și să dai la PSD și Alde și să nu mai dai. Da, e foarte. Peste 10 ani, de până la urmă, au câștigat alegerile, împreună au format majoritatea și, asta e, dacă au avut o problemă de partid și au rezolvat-o, merg mai departe. Putea să face și nominalizări, adică ar putea fi, uite, Trambăsescu, că zice că e în opoziție, nu știu dacă rost. De ce? Nu jucăm puțin. Vrei să ne jucăm? Ar putea fi Ludovic Orban, este nou lider al Partidului Național Liberal. Da, devine descurajant dacă te apropi. Ar putea fi Da, Danicu Șordan. Sau nici Șordan. Nicu Șordan. Dacă și Cui dat puterea, pe cine ați nominaliza pentru funcția sau din ce partid, din ce zonă ai nominaliza pe cineva pentru funcția de prim-ministru? cu Șordan e în tabără în vacanță, nu? 037205 0, 3, 7, 2, 0 6, 9, 5, 9, 9. Vă așteptăm uh, În câteva minute Intrăm în direct La revedere, cu voi ta, ta, ta, ta.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 Oferte este valabilă în limita stocului disponibil și nu include articolele aflate în alte promoții, și nici pe cele profesionale. Am întrebat pe femei cum au grijă de sănătatea oasă. Eu iau caci o formă de comprimate. Eu beau mult lapte și mănâncă ur. Nu știam că doar calciul nu este suficient. Multe femei folosesc calciu pentru a avea boase sănătoase. Pentru a ajunge din sânge la nivelul oaselor, calciul are nevoie și de vitamina D3 și vitamina C. Calcidin oferă acest lucru. Calcidin conține o doză mare de calciu îmbogățit cu vitamina D3 și vitamina C. Calcidin, pentru. Oaselor. Se puternice și din sănătoși. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Arsuri, accidente, tăieturi, intervenții chirurgicale. Aceste cicatrice nu trebuie să te însoțească toată viața, pentru că acum ai Contractubex. Bazează-te pe eficiența dovedită științifică a gelului Contractubex. Contractubex este un medicament, tratează, nu acoperă. Contractubex, bucură-te de viață. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă și cu atenție prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.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 Sigur, cât mai creativ. Vino în București pe 24 și 25 iunie, între orele 12 și 20 și câștigă în fiecare oră recompensele puse la bătaie sau marele premiu, unul dintre cele trei seturi Lego City, secția de poliție. Europa FM. Cea mai bună muzică Europa FM Pe aceeași prevență Cu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 Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come now follow my lead. Come coming now, follow my lead, I'm coming now, follow my lead. Mm -hmm.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 All into. I'm in love with your body, last night you were in my room, now my she smell like you, everything is something new, I'm in love with your body, Victe tare cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM. Ce va face deci președintele României? Acum că. Mă aneta, pătos nu mă sprinde! Dacă aș fi pentru o președinte, țineți minte, să România amane fără cuvinte. Dacă aș fi pentru o zi președinte, va jamana tot pe toți și nu mă <gântări> Da, acum ar putea spune de exemplu că PSD și alții guvernează irresponsabil. Și poate desemna un premier de la alt partid. Așa cum a zis domnul Băsescu aseară, ce se face domnul președinte Iohani și ce ne facem noi ca societate dacă peste 3, 4, 6 luni, 8 luni, iar el apucă hachițele pe domnul Dragnea și se ceartă din nou cu premierul? Iar cu trebuie să facem moțiune de cenzură, iar oprim toată țara, frână, da. nu știu ce, da. Iar facem ediții speciale. Știți cât la a radio? Criza politică, estimează Mediafax, costă cel puțin 2,2 miliarde de euro prin bursă, dobândi, produs intern brut și importuri. S-au apucat să facă niște calcule pe devalorizarea leului din cauza crizei politice până la 4, până la ce să mai? 4,6 de la 4,5 și cam atâta le iese pe tot anul deci asta este costul hachițelor președintelui Partidului de guvernământ. un fleac ce să facă președintele Iohani să desemneze de la PSD și ALDE care au totuși majoritatea au demonstrat-o inclusiv ieri da? într-un fel, în alt fel nu contează, au majoritatea au câștigat și alegerile, nu? Împreună au făcut majoritatea parlamentară sau să desemneze de la altcineva. Hai să de vedem. 0372069599 3 7, 2, 0, 6, 9, 5, 9, dar că nu e vorba de banii noștri. E tot de banii lor da, vorba. Bă, da, da că, că de furat da. tot îi fură. Da. Alin, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Ia zi. Uh, Situația președintelui e foarte, foarte delicată în momentele astea. Da. Pentru că uh, decizia care o va lua va fi foarte grea. Nu va Explică de, urc, de ce. Păi, uh, cam pe cine ar putea să propună PSD-ul și ALDE pentru funcția de prim-ministru? Ca nume, au o grămadă de posibilități, Ai să nu asta uimit. e problema. <laughs> nu asta Dar e problema. Dar ce ar problema. trebui să facă? Să se întoarcă spre PSD-ALDE sau să caute altă direcție? Adică de, păi ce, dacă... de ce e complicat pentru președinte? Păi, uh, dacă nu acceptă un, un prim-ministru de la PSD-ALDE, Uh, va trebui să propună un prim-ministru. Da, va trebui, să are un mult talent, de... va trebui să desemneze un premier de la altă majoritate. Ar putea fi format o majoritate foarte complicată. Vă rog să vă gândiți. PNL, cu UDMR, cu USR, cu PMP și cu minoritățile naționale. Cam asta ar fi în mare cealaltă majoritate. Domnul președinte Bogdan e cu noi acum. Bună dimineața! Bună dimineața! Dacă bună... ați fi președinte domnul Bogdan... Bună dimineața! Bună dimineața! Păi dacă aș fi președinte și ține în cont că i-am și votat, da. și, și nu odată, da. cu siguranță n-aș mai accepta din partea lor propunerea. Adică PSD-alde? PSD-alde. Da. Mă gândesc doar așa, la, sunt după, după o tură de noapte. Așa. Și angajatorul da. meu îmi, îmi dă în jos suflăturașului acolo cât plătește el pentru stat, cât plătește și eu pentru stat, da. cât plătește el pentru mine. da Și îmi dau seama că tot circulul ăsta e până la urmă și pe banii mei, o parte din banii mei. Așa e, sună teoretic foarte frumos, să nu mai numească de la PSD și alte Problema este că dacă numești de la altcineva, obții o guvernare stabilă? Sau nu? Că dacă depinzi de prea multe partide, o coaliție cu prea multe partide, cu interese divergente, n-ai făcut nimic. Ajunge în același punct. 0372069599, domnul președinte Sorin, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Deci bună a zis. existat un primar de București dezastros cu numele astea și un premier, la fel, eu, dacă aș fi președinte, uh -huh. aș, aș merge pe două variante. Prima variantă l-aș lăsa în continuare pe domnul Dragnea să facă guvernul pentru că nu e așa. Dumnealui are un program de guvernare da. și e singurul care cunoaște din scoartă în scoarță și trebuie să ne demonstreze în patru ani da. cum îi implementează și poate la final, dacă nu îl implementează și nu face ce spune, partidul ăsta poate va dispărea. Asta una la mână. Da. Doi la mână, cred că varianta cealaltă, care poate e și cea mai cinstită, să fie alegerea anticipată, pentru că ne-am dat seama uh -huh. cine conduce țara asta din punct de vedere al executivului. Și de ce ar fi asta de... o variantă bună? Vi se pare că s-ar îngrămădi lumea să voteze altceva decât PSD și alt de momentul ăsta? Cred adică... că da. Cred că foarte mulți s-au trezit la... Și nu numai că s-ar îngrămădi lumea să voteze altceva, dar cred că ar veni mai multă lume la vot. Eu cred că cei care au stat acasă. Eu cred că sigur vor obține voturi mai puține cei de la USR, care au intrat în Parlament pe un val de entuziasm popular da. așa, cât de cât și au depășit acolo 10%, dar acum au niște probleme, trebuie să se clarifice, trec printr-o proces inevitabil de clarificare internă, că sunt un partid foarte, foarte nou. Liberalii de-abia și-au schimbat conducerea, sunt și ei confuzi pe acolo, nu prea știu ce să facă. Am Cine mai e la... la PMP, domnul Băsescu... La localele s-a anticipat, a venit mai puțină lume oricum. Da. Hai să vedem. George ar putea fi și el președinte. Bună dimineața! Salut! Nu știu cum să zice în germană. Bună dimineața. Gutentag. să zice. Așa. Guten Tag. Dacă e Morgan, da. Corect. Ce să mai elezii deja? zic, situația este comică în primul rând. Dar pe partea serioasă, normal că tot de la majoritatea care a câștigat alegeri ar trebui să se facă. Da. În cazul în care este o problemă așa ascunsă, care doar președintele României poate să o cunoască. Uh -huh. Și să pună tot așa un uh, guvern tehnocrat, să-l aducă înapoi pe celor că a fost un băiat bun, să-și facă și el un guvern. Că păi de vede ce că ar susține PSD-ul un, un uh, prim-ministru care să nu fie reprezentant al PSD-ului? Uh, pentru că dacă... Pres a, ați văzut, s-au făcut deja două uh, două grupul în... Mă rog, s-a făcut un grupuleț mai mic în Sânul PSD-ului care ar putea să zică niște lucruri de de, niște de desubturi pe care noi nu le știm. Poate că dată Eu afară. Pe Ponta la o dat și acum ei poate să scoată tot din gușe, să zică tot ce, ce știau și n-au putut să zică atunci. Uh -huh. Și mă gândesc că decât să știm niște lucruri, niște de care ar deranja mai mult peste patru ani, mai bine să fac un compromis Cum a făcut ponta cu, cu guvernul Tecnocrat și să, să guverneze așa Dar oricum, situația asta Eu am stat și am, mă rog, am stat, a, din, din întâmplarea am citit S-a mai întâmplat acum vreo 200 de ani Pe vremea lui Pazman de ah, da. Mulțumim tare mult Mulțumim tare mult Ionuț, Chiar mă și... gândăm Ionuț vrea să fie și el președinte Bună dimineața Bună dimineața Dacă aș fi eu în locul lui Domnul Iohannis Da Sigur aș spune unul independent, adică să fii cineva care să nu fii nici din PSD, nici din ALDE. Și dacă aș fi eu, domnul Dragnea, de ce aș vota independentul? Uh, bine, eu vă spun varianta mea. Eu aș spune independent cu oricum, orice prim-ministru din ALDE sau din uh, PSD ar fi, ar da. fi... Uh, Înaintea și eu și, da, Se poate și așa. Da, președintele cine să, pune, președintele cine pune, să desemneze pe cineva despre care știe sigur că nu are o majoritate parlamentară care să-l susțină. Acesta să fie trântit. Mai desemnează pe cineva odată în termen de 60 de zile. E trântit și ăla în Parlament. Da? Nu, îl votează Parlamentul, nu-i acordă votul de investitură pentru formarea unui nou guvern. Și se organizează alegerea anticipate. Ar fi prima dată în 27 de ani când s-ar organiza alegeri anticipate. Îți clipesc ochii. No. Uh, Nicu, bună dimineața! Ar fi o premieră! Servus. Bună dimineața! Servus, servus. No, eu împărpășesc oarecum părerea lui George. Așa. În sensul că l-aș aduce iarăși Peciolov. Da. Că fost, într-adevăr, cum și George, un băiat bun și capabil. Da. Chiar dacă pe lui nu-i place. Dar pe de ul Cred că acum și-a încheiat O parte din obiectivele Care le-au avut În sensul că a, Se spală pe mâini de programul de guvernare da. Care nu are, nu poate să-l susțină În al doilea ccr au dat deciziile cu abuz Și cu toate celelalte Și Dragnea acum așteaptă Guvernul să pună În, în practică ceea ce CCR-ul a pus pe tavă PSD-ului Și Dragnea a picat în picioare pleacă frumos acasă liniștit și stă în opoziție, cum face de obicei, că e doar cam așa ajunge la mai spărnare. Mai, mai e multă opoziție de mâncat. Asta e problema. Multă, multă opoziție. Mai sunt trei ani și jumătate. Că dacă ar fi așa spre ultimul an, da, jocul de anul trecut, adică, mă rog, de când, din 2000, când a plecat domnul Pontan în 2015, nu? După colectiv. La final. Da, ăla a fost un joc foarte deștept acolo au lăsat alt al guvernul, anii s-au pregătit de alegeri și au venit din opoziție lansați și au luat 48% voturi, chiar, chiar lansați Da, aici trei ani jumate, prea multă opoziție de mâncat Îl avem pe Alex, președinte Bună dimineața! Bună Alex! Bună, bună dimineața! Salut! Uh, în biserica uh, cartea de bază este Biblia. Da. În politica românească trebuie să fie bine carajare. Deci e da. foarte simplu, trebuie căutat, citit, carajale, bine da, exact. și sigur, sigur găsim soluția. Acum, serios vorbind, nu au majoritate sau se poate forma o majoritate pentru Cioloș, în sensul în care tot care i dată dat afară din PSD pot vota pentru un alt guvern și dacă facem o socoteală, să pot, da. poate trece un guvern, poate trece un guvern, Cioloș. Da. Pentru că ceea, ceea ce au rămas în alte și în PSD, nu sunt, nu mai sunt majoritatea. Ei au avut nevoie de, cum se cheamă, de minorități ca da. să treacă ei. Da. Mulțumim tare mult! Da. Alex a fost. Are dreptate ucaragiale. Da. Inclusiv negocierea Dragnea-Grindeanu pentru funcții este... Mi-aduce aminte de scena dintre Fănică și Cațavencu, da? în care prefectul îi oferă lui cu diferite funcții, ca să renunțe la pretenții. Da? Și spune, da, n-ar vrea onorabilul domn Cațavencu să fie președinte la comisia, nu știu care și nu știu care, și ăsta răspunde, nu, nu, dar ce vrei, domnule, dar ce vrei? Voi, ce voi? Voi să mă aleg în orașul ăsta de Gogomani, vreau să fiu cel din tâi. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Când pofta de înghețată te lovește, fii pregătit cu gelatelii de la Lidl. Bucurete-te de înghețată delicioasă la un preț mic, numai bună pentru toți cei dragi și pofticioși. Pentru că pofta de înghețată poate lovi oricând, fă provizii de la Lidl cu înghețată la cornet, ciocolată și vanilie 6 x 120 ml la 5,49 lei și înghețată biscuiți Neo 4 x 70 ml la 5,99 lei. Lidl, meriți să fii surprins.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 Esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM este ora 8. Raluca Hadmanov vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, soare la această oră. În majoritatea regiunilor, valorile termice sunt cuprinse între 12 grade la Joseni și 22 și la Calafat și Drobeta turnul Severin. Sunt 19 grade în capitală. La prânz, temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 și și grade. Curtea Constituțională obligă șefii de parchete și instituții care nu sunt în subordinea Parlamentului să vină la audieri în comisiile parlamentare de anchetă. Magistrații pot refuza să vină în fața comisiilor doar dacă sunt chemați în calitate de simpli cetățeni. Judecătorii Curții Constituționale s-au pronunțat pentru a doua oară pe această speță. Adriana Sârbu are detalii. Judecătorii curții apreciază că o anchetă parlamentară se poate desfășura în paralel cu o anchetă judiciară. Natura juridică diferită a celor două categorii de anchete nu le face incompatibile, ci ele pot coexista în ideea unei cooperări și colaborări loiale între instituțiile statului. Tot în virtute acestei cooperări, CCR a apreciat și că reprezentanții unor instituții care nu se află sub control parlamentar au obligația să ia parte la lucrările comisiilor. Din această categorie ar face parte președintele în altei curți de casație și justiție, procurorul general, președintele Consiliului Superior al Magistraturii sau președintele Curții de Conturi. În privința simplilor cetățeni, ei pot să nu onoreze invitația din partea unei comisii de anchetă parlamentare. Această derogare li se poate aplica și magistraților, dar numai dacă nu sunt chemați în legătură cu activitatea lor profesională, ci în calitate de simpli cetățeni, precizează Curtea. Instanța supremă este așteptată să se pronunțe astăzi cu privire la contestația depusă de Sebastian Ghiță la al treilea mandat de arestare emis pe numele său. Este vorba despre dosarul în care fostul deputat este cercetat alături de Victor Ponta pentru fapte de corupție în legătură cu vizita în România a fostului premier britanic Tony Blair. Liderii europeni se reunesc astăzi la Bruxelles, începe Consiliul European de vară, iar temele principale ale summitului vor fi Brexit și securitatea în urma atentatelor teroriste din ultimele luni. România este reprezentată de președintele Klaus Iohannis, care urmează să aibă o întrevedere cu liderul Franței Emmanuel Macron. Anca o transmite. Înainte de începerea Consiliului European, președintele instituției Donald Tusk a menționat că terorismul în Uniune rămâne o amenințare majoră, așa că va fi prima chestiune discutată la Bruxelles. El va propune o colaborare cât mai stânsă cu industria online, astfel încât aceasta să creeze instrumente care să detecteze și îndepărteze automat de pe internet conținutul care propagă terorismul și incită la violență. Propaganda teroristă are cel mai mare impact în primele ore după ce este postată. La Consiliul European liderii statelor membre vor discuta la despre apărare, mai exact despre înființarea unui mecanism permanent de cooperare, despre operațiuni militare comune, dar și despre fondul de apărare recent creat de Bruxelles. Se va discuta și despre agravarea situației din Italia, unde numărul migranților suțiți nu ca urmare a războaielor din Orient și Africa, ci motivați economic, a crescut cu 26% în acest an față de anul trecut, iar 1900 de fugari au murit pe mare. Alte teme de discuție vor fi situația complicată din Ucraina, relația cu Turcia și negocierile de ieșire a Marii Britanii din Uniune. La Consiliul European participă și președintele României, Claus Iohannis, care separat de lucrările Consiliului se va întâlni cu președintele Franței Emmanuel Macron. De la Bruxelles pentru Europa FM, Anca Grădinaru. Apoi în țară, restricții de trafic astăzi în centrul capitalei pentru concertul tenorului Andreea Boceli susținut în piața Constituției. De la ora 11 până la 1 noaptea, circulația va fi restricționată pe Bulevardul Unirii între Bulevardul Libertății și Bulevardul Icebrătianu în ambele sensuri de circulație. Și pe Bulevardul Libertății între calea 13 septembrie și Bulevardul Națiunile Unite. Detalii și pe site-ul nostru, europa.fm.ro, știrile se opresc aici, suntem în deșteptarea cu Vlad și George. Mulțumim tare mult, Luca Sport, Luca Pastia, bună dimineața! Cefere Cluj a mai reușit un transfer important, s-a înțeles cu Sârgian Luchin, care la 1 iulie își va contractul cu Levski-Sofia, pentru care a jucat în ultimul an și jumătate. Fundașul trecut pe la Steaua și Dinamo și-a dat acordul pentru un contract pe un an cu echipa pregătită de Dan Pedrescu. Luchin va deveni al 10-lea fotbalist legitimat de Ardeleni în această vară. Amintim ce a ieșit din insolvență, are un nou proprietar și își dorește titlul în sezonul viitor. Victoria Zarenca și-a reluat cariera după ce în decembrie anul trecut a născut un băiețel. Jucătoarea de tenis din Belarus a revenit pe teren în turneul de la Majorca și a câștigat după aproape 3 ore de joc meciul cu japonez Arisa Ozaki din primul tur. Azarenca nu mai jucase de la ediția de anul trecut a turneului de la Roland Garros. Luca Pastia, știi din sport, mulțumim! Urmează Republica Fantastică România și nu uitați să vă înscrieți pentru caravana noastră cu, puteți câștigă greutatea voastră în bere peste doar câteva minute participând în bătălia sexelor. Astăzi cred că o să meargă toată lumea în Slatina sau la Caracal, la Caracal. Ne pregătim pentru Craiova, așa că rămâneți cu noi. Europa FM, pe aceeași cu tine.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 I'll be missing you. Faith Evans, Pub Daddy. 8-9 minute, prieteni. Deci stai puțin. Cum... Stați să ne lămurim. Domnul Zafiu a avut un mic moment în care v-a trimis prin toate părțile. A zis deci puteți câștiga greutatea voastră în bene. Astăzi mergem la Slatina nu. sau în Caracal deci ne vedem în Craiova. Cum a fost? Că -am Ieri spus. am fost în Slatina. Așa. Radu Constantinescu a fost da. în Slatina. Azi la... Astăzi e treabă în Caracal. Da. Desfășurare de forțe Caravana, adică... Bergambire, Europa FM în Slatina. În Caracal. Ca în Caracal. De capul meu ce facem aici? <laughs> în piața cu... Victoriei, în Caracal E ceva cu Caracal Și mâine în piața Mihai Vitazu din Craiova, din Craiova. Mâine și poi mine da? La deci... Târgu Jiu nu mergem? Nu mergem la Târgu Jiu, mergem mm. doar da. în Craiova Așa că dacă, uh... dacă ești, Auzi, parcă ești primăria din Târgu Jiu aia Cu afișele pentru Știi că Știți că s-au pus niște afișe să... Hai să vorbim un pic despre asta S-au pus niște afișe pe operele lui Brâncuș Mă rog, așa. lângă operele, slavă celui, nu le-au pus chiar Pe opere Și sunt scrise în așa fel încât nu înțeleg nimeni nimic. A după ce, ce au interzis accesul la opere da, cum ar veni. Da, este explicitarea interzicere accesului. A văzut pe alea pe care scrie interzis aruncarea gunoiului. Este, in, este interzisă aruncarea gunoiului da. sau interzis călcarea ierbii, interzisă călcarea ierbii că nu. Da, așa sunt, stai că am găsit anunțul respectiv. Deci fiți atenți, text de uh, text oficial în România, pe baza căruia se dau amense, se constată sancțiuni. Oamenii ăștia n-au fost la școală deloc. Zice textul cu ghilimele. Se interzice două puncte. Contactul fizic al vizitatorilor cu operele a persoanelor cu câini sau alte animale. Deci e interzis să ai contact cu câini sau alte animale? După care continuă. Biciclete, role, skateboarduri... Precum și alte vehicule cu sau fără motor, deci se interzice contactul cu biciclete, în role, skateboarduri sau sunt interzise bicicletele, rolele, skateboardurile precum și alte vehicule cu sau fără motor. Așa. Virgulă. cu excepția serviciilor de salubrizare și aprovizionare, deci rezultă că serviciile de salubrizare și aprovizionare, spre deosebire de restul contribuabililor, au dreptul să uh, aibă contact fizic cu persoanele cu câini sau alte animale. Și în fine, încheie, precum și laboratoarele mobile. Deci, laboratoarele mobile... Dar nu vrei să-l citești totodată? Se interzice. Două puncte. Contactul fizic al vizitatorilor cu operele, a persoanelor cu câini sau alte animale, biciclete, role, skateboarduri, precum și alte vehicule cu sau fără motor, cu excepția serviciilor de salubrizare și aprovizionare, precum și laboratoarele mobile. Asta este. Este ca o perlă de la bacalaureat. Așa este scris anunțul asta. Oamenii crezi că cine a scris asta are bacul? <laughs> nu știu, dar îi plătim pe oameni ăștia măcar să comunice, să ne comunice corect și coerent ce vor ei. Asta e Republica Fantastică România. Vai, ce drăguț. Păi e nu, din România, România. Târgu, Jiu. târgu Jiu. Dar noi mergem la Craiova, să știm, ajunge un Târgu Mi-e bine la... că ne a lămurit. Discepția cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Pentru bătălia sexelor, încep înscrierile acum, SMS cu tarif normal la 1769, scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care locuiți. Vă reamintim, mâine caravana Bergambire Europa FM va fi în Craiova, mâine și poi mine. Așadar, dacă sunteți din Craiova, puteți participa la acest concurs. Vă reamintesc premiul, e vorba de greutatea voastră, greutatea câștigătorului în bere și premiul se acordă doar dacă vă prezentați acolo, pentru că avem nevoie de proba cantarului să știm exact câte, kilo, câte câți litri de bere trebuie să dăm? Profităm de faptul că e vară și o să dăm mai puțin, că dacă era iarnă mai putem câteva kilograme pe noi și poate că trebuia să dăm pălincă. De sezon. Dacă sunteți din Craiova, haideți în concursul nostru Bătălia Sexelor, SMS, cu tarif normal 1769, scrieți deșteptarea numele vostru și orașul, respectiv Craiova. nici măcar nu îmi răspunde la salut, salut, salut.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 Acum no, e o nete! Sunie! Sunie! bine! Sunie! Sunie! M-am mutat vaca jos, e pe acoperiș, ca pucăme țala. Și a treia dată s-a ascuns când eu zic că cele mai bune țigle! ceramice Terra Rosa de la Siceran. Rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Alegi între la fel de repede precum vorbesc eu acum. Ea furazolidon terapia. Omoară bacteriile ce produc are acută infecțioasă. Furazolidon terapia. potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.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 Până la stele, E pentru copii, noi ajungeam la ele. când voiam jitu, o știi. Noi ne scaldam în dragoste în fiecare zi. De am avut abonamente la bazin, eu te iubesc până în infertă și înapoi. De sigur, dacă am norocul, să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cel mai grele păcate. Dar tu ai grijă și emoții să nu le fac vreodată. Și nu am rezervat bilet în paradis. când am ajuns cu bani, era deja am pregătit din timp, însă pentru noi Un cer, un răzărit, o pădură la doi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 Pregătit din timp, însă pentru noi Un cer, un răzărit, o pădură la doi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 Cu picioarele goale, ca de copii pe o plaja de vară. Ținând mâna cu pași mici am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus. Apropo de plaja, life pe 27, 28, 29 iulie cu demotanți și delia evident. Turul României la Europa FM. Dacă vizitezi Craiova și ti-e fomica, și nu ai bani la tine, poți mânca plăcintă cu brânză, pizza, oricornulețe, gratis, gratis, gratis. Angajați unei patiserii, lasă zinic pe pragul de la intrare, la finalul programului, pachetele în care se află produse pe care nu le-au vândut, cu mesajul dacă se e foame. Și poți să iei, desigur dacă ești turist sau dacă, dacă ești prin centru Craiovei și constați că nu mai, -ai, nu mai ai banii la tine. Uh -huh. Poate ai uitat acasă, poate nu. Poate doar, da, te -ai făcut că e uitat. Pachetele nu sunt luate numai de oameni ai străzii, ci și de bătrâni care locuiesc în zonă și care au venituri modeste. Ana Maria Constantinescu ne spune mai multe. Bună dimineața! Bună dimineața! Ana. Bună dimineața. Într-adevăr, de două săptămâni după amiaza pe pragul de la ușa unei patiserii din centrul istoric al Craiovei se găsesc pungi cu pizza, ștrudelle ori plăcinte cu brânză, cu mesajul: „Dacă ți e foame sau poate ți e foame”. Pachetele sunt lăsate acolo de angajații patiseriei. Raluca cea care se ocupă de afacere, spune că a avut această idee după ce a văzut la rândul său inițiative asemănătoare în alte orașe din România, mai exact o postare pe o rețea de socializare de la o cafenea din Mureș, care lăsa afară astfel de pachete cu marfa ce rămânea din ziua respectivă. Astfel că în loc să arunce produsele rămase nevândute dar încă proaspete, a decis și astfel oferă celor care au nevoie. De multe ori cei care iau pungile lasă la rândul lor mesaje de mulțumire. Nu numai cei care locuiesc pe stradă iau aceste pachetele, ci și vârstnicii din zonă care au venituri modeste și bătrânelor care vând flori pe străzile orașului pentru a strânge bani, le sunt oferite produse de la patiserie. Deși se teme de unele repercusiuni, în sensul că s-ar putea trezi cu sanepidul la ușă pentru că pachetele cu produse sunt lăsate în pungi într-o lădiță afară, Raluca va continua să facă acest gest. Dăm de o parte și primim pe alta, spune, femeia care conduce afacerea. Da, remarcabilă inițiativă. Mulțumim foarte mult. Felicitări celor care au această inițiativă. Zaf, uite un bun exemplu. Poți să lași și tu pe prag piesele pe care nu le difuzezi. <laughs> Ar fi câteva. Ar fi câteva. <laughs> și ceva, da. Da, destul de multe. Uh, nu întâmplătorie cu Craiova. Nu am zis că mâine mergem cu caravana bergen la Craiova. Da. Avem bătălia sexelor. Ne întoarcem imediat cu doi Craioveni.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 Romanex să da Joi și vine 22-23 iunie costume de baie pentru o vară lungă la Militri Romana în bulevardul Magheru, numărul 24 A. Au explodat cererile de profesioniști în IT. Tu ce mai aștepți? Accesează site-ul link-acaremy.com. Alege una dintre cele mai căutate profesii din zilele noastre și în doar 12 luni devine un expert în IT foarte bine plătit. Link Academy. aici începe cariera de succes în IT. ce mai să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 amore di fantasia ricordi la bontà che ti canta fu subito brindino ti dico una cosa se non la sai per me vale ancora così ci vuole passione con te non Chi vuole mestiere perché l'amoro di cuore non sai, cantare in amore non basta mai, ne servirà a lì per dirtelo ancora per dirti che. qui dentro di me, sanno i momenti che ho, quegli attivi che mi dai, sanno parole, però l'amoro di voce lo sai, cantare d'amore non basta mai, né servirà di più. Però ancora per dirti che Quando întreb de newsierii. azzo di più Ce cosa. C'è frumos, 8 și 34 de minute, bătălia sexelor. Dăm era să zic umplind de bere, da chiar un umplind de bere, adică greutatea voastră în bere. Da. O dăm astăzi. Luminița, e cu noi. Bună dimineața. Bună Luminița. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci, Luminița? La servicii. Bravo. Cum e vremea prin Craiova? Foarte cald. Foarte cald și se mai face. Colegii te așteaptă niște bere. Cum e acum cu primar astăzi? nu? <laughs> Da. Da. Și Cristi? Cristi, bună dimineața! Cristi! Salut, salut! Ce Bine a veni Cristi! Și Luminisa și Cristi sunt din Craiova uh -huh. Pentru că noi așa, caravana ajungem mâine la Craiova Așa cum uh, am precizat mai devreme Foarte clar, de altfel nu știu ce-am inteles Vlad Cristi, câte kilograme ai? Băi, prea puțină, din păcate Mai jur de 70 Ah, ce ai făcut, ah. Bine. Hai, ar fi suficientă bere pentru că se va zile Ar fi treabă, pentru nu? Câteva zile? Păi trebuie hidratare <laughs> acum Bine, hai să vedem Cine începe? Cum vreți voi Cum vreți voi? Cristi, ai deschis gura, atunci. încep Cristi, fii atent Care este cea, cea mai mare insulă a Africii? Insulă nu, dar îmi place no, cum gândești E este... Este arhipelac nu, Madagascar Madagascar Da, dar Galapagos nu cred că are legătură cu Africa În fine, asta e, a fost Luminița Care da? este capitala Madagascarului? Antananarino O, oh, ce oh, oh. oh, care a fost asta, surpriză Auzi, Luminița, ești profesor da. de geografie? Nu sunt profesoară, dar am fost olimpică la geografie. Am fost olimpică de geografie da. și de altfel da. ai și locuit în Madagascar. Nu. Da. <laughs> Cristi. Cât de tare a fost asta? Da. Care este ultima literă alfabetului grecesc? Mm. Mm. Mm. Nu știm. Mm. Nu ți-a zis mm. omul. Mm. Nu este, este omega. Păi așa se citește omega. Luminița, mm. dacă Rău. răspunzi, ai de lovitura. Dar dragă Luminița care este prima literă alfabetului grecesc. Alfa. Alfa, de la alfa la omega. Haul Cristi, jab jab, Luminița olteancă aprigă te-a bătut felicitări, de -te... felicitări, la felicitări, zero. La 0, zero. la 0 zero. te-a bătut la 0 gol. Bravo. Bine Luminița. Cristi, mulțumim, felicitări Luminița, ai câștigat greutatea ta în bere Mulțumesc. Mâine am să te rog să mergi să te întâlnești cu Radu Constantinescu. Te pun da. pe cântar Și câte kilograme ai atâta, Atâția litri de bere ai câștigat Da Și <gântu> să vezi am nimerit olimpică la geografie Cine ar fi crezut? Da. Mulțumesc Bravo <gântu -i> Lumința Felicitări încă o dată Tu ai câștigat premiul 8 și 37 de minute Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine We talk anymore We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 Oh, we don't talk anymore like we used. We don't talk anymore, Doamne ce mă bucur atunci când facem lumea fericită Uite, recorim România prin concursurile pe care le facem în fiecare dimineață uh -huh. În plus, vă reamintim, caravana a plecat la drum și Radu Constantinescu e cel care o conduce Vă întâlniți cu el astăzi, mâine, în weekend, merge și la Vâlcea Duminică Da, e bine, e bine Idei de afaceri, vreți? Da Am găsit o poveste interesantă despre o firmă de tequila, o companie, o distilerie de tequila care este vândută acum cu un miliard de dolari, care a apărut din accident, din întâmplare și care nu trebuia să fie, adică nu urma să producă tequila de vânzare. Um, compania este deținută de George Clooney, faimosul da, bine George Clooney. Bine așa. Da, da. să vă spun că este o poveste... Da, funic. da, da, foarte drăguță. Vorbe serios. Cu este poveste o poveste... Și... Stați puțin. De George Clooney și încă doi prieteni bune ai lui. Unul dintre ei, soțul lui Cindy Crawford și încă un tip. Și-au cumpărat la un moment dat în Mexic niște proprietăți. Și-au făcut niște case de vacanță acolo. Și fiind în Mexic, a explicat George Clooney la un moment dat în urmă cu vreo doi ani într-un interviu. Fiind în Mexic, s-au apucat ce să facă în Mexic? Să bea tequila. Și umblau și ei din bar în bar căutând tequila. Problema lor era că barmanii le recomandau tot soiul de uh, variante de tequila. Unele mai bune, altele mai proaste, unele mai ieftine, altele mai scumpe, dar în general se simțeau foarte bine cât beau tequila și durea foarte tare capul a doua zi. Și după un timp, ce le-a venit lor ideea? Deci este o poveste pe contiu o poveste cu burlaci. Asta este o poveste exact cum? Mentalitatea burlacului. Ce s-au gândit ei? Să ne facem, domne propria noastră tequila. De ce să stăm noi la mâna barmanilor și să ne vândă ăștia toate porcările posibile? Și Așa că s-au apucat... S-au apucat să facă <ră> o de propriului lor brand de tequila. Așa. Au încercat vreo 700-800 de modele înainte să se hotărească ăsta este și au făcut un brand de tequila, i-au zis întâmplător Casamigos. Casamigos. Amigos. și văd pe clonii lângă boască. Așa, au cumpărat lângă boasca de, din ce sunt, din agave, din ce A, se Nu contează, dar da. și văd, stând și <laughs> așteptând la tub. La tub. Ia <laughs> la cum îi spune la lambic. La, la, la, la, la, okay. Și au cumpărat o distilerie care i-au dat să le facă propria lor tequila, tequila casamigos. Le-a plăcut atât de mult încât după un timp managerul de la distilerie i-a sunat și le-a spus, știți, dacă beți mai mult de o, adică dacă consumați de aici mai mult de 1000 de, de sticle de tequila pe an, trebuie să cereți licență de producător. Dacă Pentru nu că Așa, erau, așa da. este legea Mexic. Deci stai să gândești totuși, trei prieteni plus prietenii lor și au făcut propria lor distilerie și produceau mai mult de 1000 de sticle pe an de tequila. Așa că au zis, ok, au cerut licență și dacă tot aveau licență au început să vândă. A fost una dintre cele mai mari creștere ale unei companii de băuturi alcoolice din istorie și-au dublat volumul de vânzări de la un an la altul și valoarea companiei a crescut și acum, iată, este de vânzare pentru un miliard de dolari. Casa Migos! Mai multe idei de a face genul ăsta, dar care să nu-l includă pe George Clooney, eventual. Zic că mergeți să încercăm! Da! sunt în minte boy, 8 și 48 de minute. Înțeleg da. că avem drumuri închise în țară. Avem un, un drum Transfăgărășeanul. Da, că e singurul? <laughs> e singurul de care vorbim noi la radio acum. Dar n-aș vogaмын e singurul din țară închis. Da, pentru ascultătorii noștri de pe transfăgărășan, Dacă vă întrebați de ce stați în coloană, <laughs> o stâncă de 1000 de tone s-a desprins dintr-un versant și s-a rostogolit spre carosabil. Și a, bine. și a dispărut într-o groapă din asfalt, ai zice. Da. Deci ai fost pe Transfăgăreșan, domnul George. Am fost pe Transfăgăreșan și am prins varianta a când nu era aglomerație. Și a, nu, nu acum Ce ciudat! Că... Acum, da. Adică da. am prins varianta aia, m-am plimbat și mai repede și mai încet, m-am întâlnit zilele astea cu un prieten polonez, cărui plac mașinile și mi-a zis, am văzut despre Transfăgăreșan la televizor, am citit despre Transfăgăreșan pe internet... Mi-am luat mașina și am zis să dau o tură. Mm -hmm. Zici, am stat în coloană. Așa e pe acum. Pe cuvânt era da? atât de supărat, nu pot să vă explic cât de supărat era, că stătea în coloană. Ai descoperit și de ce. Pentru că drumul era traversat de foarte multe ori, multe ori de turiști. Mm -hmm. De noi. Mm -hmm. uh, și toate, toate mașinile opreau, și cum e? Ca pe drumul da. ăla spre munte. Oprești, iar mai pleci, iar oprești, iar mai pleci. În anul în care. nu se mai întoarce. În în Mi-am în luat Subaru, în 2007, am plecat de capul meu și am stat. Era un hotel acolo pe malul lacului. Valea Cupești sau ceva de genul ăsta. Uh -huh. Și am e stat și acolo? Acum. Da, și trei zile am stat acolo. Hotelul tocmai se închidea urma să intre într-o renovare de-asta totală. Uh -huh. Nu se închideau ușile, nu se închideau geamurile. La sfârșit, când i-am dat lui a banii, nici nu s-a gândit să mă întrebe măcar dacă aș dori vreo chidanță. Bine, bine, eu rog la hoteluri de genul ăsta. <laughs> Așa. Da, și trei zile asta am făcut. Am trecut de pe parte pe cealaltă cu Foresterul. A fost super, a fost o încântare, eu dar nu era experience. nimeni într adevăr. Ioana, tu ai fost pe Transfăgărășan? Cu waze să nu te rătăcești, nu? Și cu Luca, da, <laughs> și cu Luca ghid. <laughs> Da, deci asta este o stâncă de mie de tone ca să închidem în paranteza, s-a desprins dintr-un versant și s-a rostogolit spre carosabil pe Transfăgărășan, deci cum ar zice, cum am putea să mai spune, s-a constatat o, extors, o extorsiune dintr-un plan dintr-un degajament pe versant care n-am putut să dormi eu cu, nevastă mea, la partea superioară a acestui bloc de stâncă se află încă două stăci de dimensiuni relativ mai reduse care prin desprindere ar putea afecta partea carosabilă a drumului, precizează Cnair. Deci a crescut riscul. Dacă va fi cazul, Cnair va propune închiderea circulației rutiere. Mă gândesc încă asta, ce bolovan! <laughs> discuția asta despre Transfăgărășan mi-a deschis apetitul pentru o vacanță așa, tare aș mai pleca un pic, cum ai zis tu, m-am urcat în mașină Aha. și am plecat. Cred da. că așa se nasc cele mai frumoase vacanțe. Eu, eu plec în weekend, într-o va, într vacanță scurtă. Într-un city break. Da. Nu A. vorbesc de vacanță. Dacă reușesc să mă urc în avion. Dacă, ai fi, dacă ar fi să te urci, uite, acum, după emisiune în mașină da. și să pleci două, trei săptămâni în vacanță cu mașina, unde te duce? În moldova uh, Moldova, Bucovina, Voldova, Bucovina, unde ai pleca. N-aș pleca în Bucovina da unde e <laughs> Am fost în Bucovina uh, M-aș duce la cazanele Dunării da? Am auzit că e tare frumos Și poți să treci și peste drum la Sârbi da. Eu tot la Dunăre m-aș duce, dar m-aș duce spre Austria da. Nu știu de ce, aș vrea la să, trec, sus, să, să trec munții pe acolo M-aș urca mașină și m-aș opri Fix În Tirol, de exemplu uh -huh. E doar da. o idee voi păi ce ați face dacă ați putea să vă urcați acum în mașină și să plecați undeva în vacanță? Două, trei săptămâni, patru da. săptămâni. Trebuie să zicem că ne permitem și cu banii și cu timpul. Uh -huh. Ajutați-ne după ora nouă. Hai să stăm de vorbă puțin despre o vacanță de vis. Te urci în mașină și pleci unde te oprești. Da. Dacă uh, te oprești. Și nu numai de vis, și vacanță practică. Unde pleci în vacanța noastră? ăsta? Da. 0372069599. Dacă aveți o idee... Marcela vă așteaptă ca să vă înscrieți acum la cuvânt, dacă nu stăm oricum de vorbă după ora nouă, după știri. Bye.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 Griș cu lapte. Torni grișul peste laptele fiert, pui grișul în farfurie și lasă la geam până face poșghiță tare deasupra. Pui dulceața de vișine și gata!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 în tine. Pe orice femeie frumoasă, picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? U activ dren și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmaciile Catena. Acesta este un supliment alimentar.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 toate faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Europa FM este ora 9. Raluca Hadmano vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! La această oră cerul este parțial în în nord, vestul și centrul țării și mai mult senin în rest. E ceață pe arii restrânse în Transilvania, cea mai scăzută temperatură se înregistrează la joseni 12 grade, iar cea mai ridicată la drobeta Turnu severin 25 de grade. Pragul valoric este obligatoriu în cazul infracțiunii de abuz în serviciu, iar legiuitorul trebuie să reglementeze acest lucru. Iată ce se arată în motivarea deciziei Curții Constituționale, prin care a fost respinsă excepția ridicată de fosta soție a liderului PSD, Bomonica Prodana. Judecătoarea Livia Stanciu a făcut însă opinie separată. Potrivit acesteia, CCR nu poate face politică legislativă. Ciprian Ioana explică. Judecătorii CCR ce au decis că legiuitorul, adică guvernul sau parlamentul, trebuie să reglementeze un prag valoric al pagubei și intensitatea vătămării în cazul abuzului în serviciu. Potrivit curții, nu este suficient să se constate doar fapta. Pentru ca sancțiunea penală să fie justificată, e nevoie de un anumit grad de intensitate și de gravitate. Judecătoarea Livia Stanciu, însă, a formulat o opinie separată. Curtea nu poate impune obligații unor autorități publice, câtă vreme ea însăși, în cuprinsul aceleia, decizii, a constatat că nu este competentă să o facă, a spus fosta șefă a înaltei curți. Amintim, CCR s-a pronunțat în privința pragului valoric pentru abuzul în serviciu după o sesizare trimisă de fosta soție a lui Liviu Dragnea. Judecată în același dosar cu liderul PSD, Bombonica Prodana a invocat o excepție de neconstituționalitate în privința definiției acestei infracțiuni. Reacția Ministrului Justiției, Tudorel Toader spune că începe consultări pe această temă cu specialiștii din domeniu. În ceea ce privește pragul pentru abuzul în serviciu, Ministrul de Misionar afirmă că va fi unul, citez, rezonabil. Astăzi voi stabili graficul dezbaterilor publice de a avea o contribuție la găsirea acelui prag rezonabil care să facă distinția dintre contravențional, disciplinar și penal. este spre exemplu, nu știu, salariul mediu un prag rezonabil? Rezonabil pot fi praguri, rezonabile pot fi praguri diferite. Eu nu am un prag acum pe care să-l scot din buzunar și să spun ăsta e pragul. El va rezulta în urma dezbaterilor. Schimbăm subiectul probleme din cauza vijeliilor în județul Bistrița Năsăud. Mii de persoane au rămas fără curent electric și mai multe gospodării și străzi au fost inundate în urma unor ploi torențiale. Județul Bistrița Năsăud a fost aseară sub cod portocaliu de ploi. Purtătorul de cuvânt sub Bistrița Năsăud, Marius Rus. Curți și beciuri inundate în municipiul Bisița, o grădină pe strada Ecaterina Teodoroiu, în orașul Năsăut, problema a fost pe uh, strada Horea. De asemenea, a fost aplicate două linii de medicințuri între Năsăut și Biclan, respectiv Bisița și, și Eut, cu aproximativ 2.500 de abonați, Furnizorul de energie electrică, acționat pentru remedierea problemei. Ploile torențiale au creat probleme și în județele Bacău și Neamț, unde zeci de gospodării au fost inundate, iar furtuna a doborât copaci și stâlpi. Alte informații peste o oră până atunci și deșteptarea cu Vlad și George. Raluca, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Până dimineața, Portugalia a învins Rusia cu 1 la 0 la Cuba Confederațiilor. Golul a fost marcat de Cristiano Ronaldo în minutul 9. În celălalt meci din grupă, Mexic a trecut cu 2 la 1 de Noua Zeelandă. Campioana Oceaniei a deschis cărul în finalul primei reprize, dar Jimenez și Peralta au răsturnat rezultatul. În ultima etapă, sâmbătă, Portugalia va întâlni Noua Zeelandă, iar Mexic și Rusia se vor confrunta pentru celălalt loc în semifinale. Diseară se joacă meciuri din grupa B, Camerun, Australia, de la ora 18 și Germania, Chile de la 21%. Dinamo a suferit o înfrângere usturătoare în primul amical al verii, 1-4 cu formația croată în caosiec. A fost 1-1 la pauză după ce Adam Nemeț a egalat. Albroșii au îngasat apoi 3 goluri în ultimul sfert de ora al meciului. Antrenorul Cosmin Contra a spus că dacă nu va face câteva transferuri de calitate, Dinamo va avea probleme în sezonul viitor. Luca, mulțumim! 95 minute, vă provocăm mai devreme și vă provocăm în continuare. Dacă ar fi să vă urcați în mașină acum și să aveți și bani și timp liber. 2, 3, 4 săptămâni care ar fi destinația de vacanță pe care ați-o o legiu? Unde v-ați opri? Sau unde ați ales-o deja? 0372069599 Vă așteptăm în direct la Europa FM Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Yes, I swear, it's a truth. Oh, so long. Now I finally found some hope to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now we're passion in our eyes. There's no way we, we could disguise the secret. Each other's hand you understand the adjusting. la Europa FM 9 și 10 minute 0372069599 Lăsați-vă imaginația să zborde gândiți-vă că puteți pleca acum în vacanță. O, lăsați, orice griji, lăsați orice griji, lăsați orice grijă, voi cei care intrați în direct. Aud da, nu. hai să nu mai, spun. hai să vedem ce spune datorii. că hai. noi am putut să mergem parte de, parte de parte. Doru e cu noi, bună dimineața. Bună. bună dimineața. Bună dimineața. Halo? Da, te ascultăm, Salută, Doru. Unde te duci? Ia spune uh, Să am cum spuneți voi, da. uh, banii necesari și timpul necesar. Da. cum aș urca în mașină și m-aș opri în Italia. Ah. Pe coasta Măritin Pireniene, între Roma și Napoli, sunt câteva stațiuni, o salbă de stațiuni superbe. Zine un, Gaeta, nume, da. Zine un nume, Gaeta, Gaeta Formia Scaurii. Notează uh -huh. Luca că ele cu Italia. Da, -am fost. Da. Eu știu mai la sud de Napoli, pe costa Amalfitana acolo, dar trebuie și ceva bănuți să stai în partea. Nu, este la, este la nord de Napoli, undeva vreo 80 km de la Roma în jos spre Napoli. Deci dar da, am presupus că avem bani. Bine, treabă. Da. Eu dacă aș, mamă, dacă aș avea acum, m-aș urca mașină și m-aș opri... Direct la benzinerie, <laughs> Ca să pun niște benzine să ajung acasă Elena a închis, bucur, bună dimineața Salut, bucurie Bună dimineața, bună salut, dimineața salut, dragilor Să, să Dragilor, uh, 3000 de euro pe card Da, da. mașina am Așa? Timp am Așa? Pe direct la Salzburg m prima oară. Aș ta vreo 2 trei zile să plâncezesc așa în ciocolată și plimbări pe acolo. Da, ai mai fost? Yes. Da. Aha. Dacă aș prinde și un bilet la festivalul Mozart, că-i vară și deja începe. Vai, satigos, ce da? fost. Treabă. Ne treabă. Vezi, măi, ia să dai niște aine, nact, muzică aici la <laughs> festival. Da. Dai, Iar urmă. după aceea... Da. Uh, Celul ar fi să prind lună nouă, lună, nu, lună plină, da? exact pe manul lacului Constanț. Deci de la Salzburg te duci exact pe coada Austriei, la Bregenz, care e un oraș splendid. Mamă, ce rafinament! Acolo... Lasă-l să Acolo, acolo se, se, se termină Austria, începe Elveția, începe Germania, liechtenstein -ul. E, o, e o, o zonă superbă, iar lacul ăla este absolut splendid. Uh -huh. Și acolo Am cred înțeles. că asta cel mai mult. Bine, dar ce nu și începe că înțeleg că nu mai se termină. Adică oricum e gata <laughs> terminat. Mulțumim bucur. Mulțumim pentru telefon 037-2069-599. Vă reamintesc ideea e că ne urcăm în mașină acum și plecăm în vacanță. Unde? Nu contează câți bani, cât costă. Nu contează dacă avem sau nu timp, avem. Marinela, bună dimineața. Bună dimineața. Eu n-aș vizitat chiar atât de departe în altă țară. Așa. Eu am vizitat la noi, la Sinaia. La Sinaia la Cinaia. Da. Sinaia, e super, frumos, super frumos. Problema Acolo e că e foarte asta, aglomerat la Cinaia. Da. Trebuie foarte, hai că gândește-te că nu. eu am spus că avem timp, dar da, nu chiar atât de mult timp. E greu de ajuns A, la Cinaia. De unde e, vii De unde ești? Un din București. Da. A, din București. Mamă, tu ai concediul lung. Să ajungi pe la sine. Mulțumim tare mult. Mulțumim să rămână. Marinela e și Daniela cu noi. Bună dimineața, Daniela. Bună. Bună dimineața. Bună. Uh, eu n-aș zice uh, că am rafinamentul uh, persoanei care a vorbit ceva mai devreme, ai, dar dacă avea într-adevăr bani da. și timp, că da. și, asta, și asta e important, da. aș face un tur al capitalelor din Europa. Mi-ar plăcea să le cunosc pe toate. Mama, ți-ar trebui ceva timp. Dar cel mai da. mult și cel mai mult, unde ți-ar plăcea să stai așa două, trei zile? În ce capital? Uh, cred că la Paris. La Paris. Bine, acolo trebuie da. să mai mult. Da, da, știu. Zaf trebuie să descopere și el această. Da, știi că la Paris eu o acolo da. în centru, el, Champs-Élysées Champs se numește. Champs zaf asta, știe, traducă, da. lui zaf îi place foarte mult Parisul. E <gri> adevărat, consideră că nu este chiar așa mare, nu înțelege. Și lumea zice ce mare e Parisul, un mare, mare, 200 de metri. Mergi pe Champs-Élysées dintr-un capăt în altul și ăla mai e și altceva în afară de asta. Așa mai e mai. E, mai e, e important. Eu, eu aș vrea acolo. să descoper Da. da. Foarte frumos, Cu mulțumim da, tare da. mult. Da. Daniela, nu te-ai gândit rău. Cristi, bună dimineața! Bună, Cristi! Bună dimineața! Bună prietă. Salut! N-ai nice semnal? N-ai nice semnal, uite, te lăsăm în așteptare și poate rezolvi cu semnalul. Daniela, bună, Daniela a fost. Cosmina, bună dimineața! Cosmina, bună! Bună dimineața, bună dimineața, la doapta lumea. Așa. Um, Opțiunea mea ar fi pentru România noastră frumoasă. Da Dar unde? Unde? Uh, la cazanele Dunării la sau cazane. Sulina. Mm -hmm. Sau la Sulina? Da. E interesantă asta experiență. Îmi doresc foarte mult să ajungem la Sulina. Mm -hmm. uh, nu e chiar așa altă... greu, trebuie doar ceva timp, dar nu e chiar așa greu de ajuns. Mergi la Tulcea și de acolo o țâp, țâp Da. încetişor. Am înțeles că este o altfel de plajă, o altfel de... Da, ai încearcă asta. ăsta. Încerci și ne dai după aceea, ne trimis pe WhatsApp, niște fotografii și ne spui... Cu cum... siguranță. Hai, încearcă. Nu mai bine Nu Hai mai să... bine, nu mai bine, bine Hai să vedem cine mai e aici uh, Cristian Chis, Denisa, bună dimineața Bună, Denisa Bună, bună. Eu dacă aș avea niște bănuții în cont, să spun așa, în acest moment Mi-aș duce boiețelul la munte, pentru că de când s-a născut Nu am reușit să-l scot din Constanta, de la mare. Uh -huh. Da, câți ne are? s munte să schimbe un pic aerul Cât ne are? 16 bă. Doi ani și jumătate. A, am doi ani și jumătate, mai are timp, dar eu îl înțeleg, să știi. Și mie îmi place unde-i plat. Când văd cu de de urcat, de nu stiu ce, mă apucă disperarea. Da, la mare aș merge și eu. Lasă că la mare mergem. O să da. venim la mare, o să tot stăm la uh, mare. Vlaci a dorit foarte mult să stăm la mare anul ăsta. Bogdan, bună dimineața! Bună, Bogdan! Bună dimineața, bună dimineața! Salut! Uh, M-aș duce la Gura Părtiței. Da, n-am fost niciodată uh. la Gura Părtiței, am auzit că e foarte frumos. Ai mai fost? Uh, nu a mai fost, dar uh, din ce mi s-a povestit, am înțeles că e superb, uh -huh. uh, se întâlnește bunarea cu Marea. Da. Și pe o parte iese petrecere. <laughs> Așa am auzit e frumos frumos tot. <laughs> putem, putem da la pește și copiii să se bărățească în mare. Uh -huh. 0372 Mariana, bună dimineața! Ușur. Bună dimineața! Bună! Eu aș vrea să ajung în vara asta, la coada lacului Leș. Unde e le lacul Leș? Știi unde e? Nu, la granița dintre județul Bihor cu județul Cluj. Da. Undeva înspre Remeți. Da. De la Remeți mai sunt vreo 15 km. Acum e drumul foarte bun, e asfaltat. Este un sat de vacanță, coada lacului, spun localnicii, și nu numai. Uh -huh. Pentru că foarte multă lume din Cluj și din Oradea, din județul Bihor și din Cluj, își fac vacanțele acolo. E ceva de vis. Acolo, fără să spună nimeni nimic, vorbești în șoaptă, ca să nu deranjezi liniștea. Mm -hmm. E atât de frumos și de plăcut, încât n-aș vrea să văd absolut nimic din afară, decât să ne aștept Dumnezeu să mai ajung la coada lacului. Am înțeles. Ce... Deci e liniște, zici, ce chefuri se pot trage acolo. Da, <laughs> a plăcut ce a zis, Mariana, m-a făcut curios. La coada da. lacului. Mm -hmm. Mulțumim, Mariana. Costin, bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Iați. La băile Felix m-aș duce. Mm -hmm. Mai da. sunt băile Felix. Eu am lucrat într-o instituție în care băile erau, așa se chemeau, băile Felix. Să <laughs> la baie Bun. și la băile sunt Felix. Sunt modernizate, <laughs> sunt tot. Da? Da. Okay. Bine, o să încercăm și băile Felix. La un moment Costin, dat. Da? Dar mai e până atunci. Uh, s că nu mai știu pe cine am luat aici. Îl luăm, încercăm cu Florin. Bună dimineața. Până dimineața uh, -i de i doamnele mai devreme Am fost la la Sulina Merită încercat e extraordinar de frumos da. uh, Și n, au, n au, au, idei. au McDonald's, au KFC, au ceva, au fost? Uh, nu, nu, nu N-au nici măcar <laughs> mol N-au nici măcar mor. Am avut și mai puțin plăcută, Dar în rest, Solina e superbă. Deci te-ai uh, la Sulina sau ai alege altă destinație? Visează uh, un pic nu, Aleg o altă destinație anul la voi la rai pe plază pe 25 Și în 27 când se termină noaptea Plec pe Grecia tot de după sfaturile voastre Deci știi Ce... că se termină pe 29 Ce plan bun da, nu... 25 vin la mare Pe 29 când se termină plec mai departe pe Grecia Ce... După ideile voastre Cred că mergem împreună să știi da, Nu, că te obișnuiești Mergi înainte, o ții înainte prin Bulgaria Mulțumim Florin, eu zic că îl cunosc Uite, a închis Florin Eu zic că știu drumul spre Grecia Dar e simplu pentru mine, tot înainte prin Bulgaria Tot îl înveți în fiecare an Hai că uite, mai e Marcela cu cineva la telefon Mai luăm un singur telefon să vedem unde mai visează Ascultătorul nostru să ajungă Și ne oprim aici mai da. să și în altă zi. Emilian, e cu noi, bună dimineața! Salut! Emilian, da, eu aș -a, acolo unde celele povesti printre brazi. Adică, la Șuior, în Maramureș, ma, ma, ma, ma. este o zonă super, super liniștită, nu este aglomerat... Deci la liniște și la relaxare ai plecat, Emilian, am înțeles, mulțumim foarte mult, Maramureș! Prumos da, fiecare amăriși. cu visele lui. Hai, poate Aha. mai visăm, uite așa. Mai visăm. Da. Deocată, visăm. Te-ai remarcat cu mulți și scuz da. Dacă aș avea timp, da. dacă bani aș au. avea bani, bani nu, asta e. De obicei Doamneva. și când, dai bani, -ai, când dai timp, ai bani, n-ai timp. Când ai timp, n-ai bani. No, ar să fie, avem creștere în economică. Eu zic că ne permitem să mergem oriunde. Da, da, da. Timp ne trebuie. De, de da, timp avem nevoie. Da, da. Vă așteptăm la live pe plajă dacă aveți puțin timp vara asta. 27, 28, 29 iulie. Ne întâlnim acolo pe plaja dintre Venus și Saturn. Noi o să mergem mai devreme cu vreo două săptămâni. Ne punem cortul Vlad. Ne stabilim tabăra acolo. Rulotă direct. <laughs> Rulotă direct. Facem o groapă în nisip. Și vă așteptăm la mare cu două săptămâni înainte de live pe plajă și după aia pentru marele concert.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 De greu să mă iers. ce se întâmplă acum! ce se întâmplă cu cu noi ne am pierdut amândoi frății pentru ce se I mm -hmm. Friend și o urmărim pe Andra la live pe plajă într-una din seri, 27, 28, 29 iulie. Venus, Saturn, intrarea este liberă. Practic oricine, oricine, oricine poate ajunge acolo. Haideți la distracție. Haine l face pe om faimos. zud.ro și Europa FM te invită acum la concurs. Urmărește povestea cu stil la unui obiect vestimentar celebru. Răspunde corect la o întrebare și poți câștiga un voucher în valoare de 400 de lei valabil în magazinul online zud.ro. Realizată în 1983, videoclipul thriller al lui Michael Jackson avea să devină unul dintre cele mai emblematice clipuri făcute vreodată. Michael a purtat în acest videoclip o anume jachetă de piele roșie cu negru, care a devenit rapid un trend în moda anilor 80, realizată de aceeași creatoare care a desenat și vestimentația personajului Indiana Jones. În 2011, jacheta din Thriller s-a vândut la licitație cu aproape 1,8 milioane de dolari. Cert este că și în ziua de astăzi, staruri precum Chris Brown sau Kanye West poartă haine care aduc aminte de jacheta lui Michael Jackson din Thriller. Sunați-ne la 0372069599, număr cu tarif normal, răspundeți la o întrebare și luați-ne premiul. În direct cu noi este Mihaela, binevenit, bună dimineața! Bună dimineața! Mihaela! Cu cât s-a da. vândut la licitație în 2011 jacheta lui Michael Jackson din clipul Thriller? 1,1 milion de euro. No, nu e bine, ne pare rău. Mai așteptăm. A Aș zice că mai mult. 1,1 a ales Mihaela, dar nu e chiar așa. Hai să vedem. Adriana, bună dimineața! 1,8 milioane! 1,8 milioane, este... milioane! Stați un pic, stați un pic, stați un pic, am apăsat eu două butoane, dar Adriana era pe fier. Tu cine ești? Eu sunt Adriana! Cristiana, Cristi... Cristian, îți mulțumesc, e greșeala mea că am aștept apăsat și pe o altă linie. Dar Adriana ah. este cea pe care... Uh... Am luat-o direct și a câștigat premiul în această dimineață. Felicitări, ai câștigat un voucher cu valoare de 400 de lei valabil în magazinul online zood.ro pentru combinații vestimentare care, cine știe, poate vor deveni faimoase.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 not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 In the day, in the night, say it right, say it all. Nelly do 9 și 42 de minute. Vlad, ai făcut armata? Da. Ce culoare avea uniforma ta? Eu am făcut pe când nu instau încă uniformele astea de camuflaj cu nu știu ce. Erau uniforme kaki. Vara mai deschisă la culoare. E făcut în civil, că nu erau uniforme deloc. v în civil, hai. Și se moșteneau uniformele de la o generație la alta. Nu știu dacă... Nu spune asta. Ba da... Da, și iarna erau mai închise la culoare așa, că era mai mult noroi da, pe Da, și în general ude, da. da. Dar apropo de asta, nu știu dacă ați auzit știrea că în Statele Unite este un care scandal. Departamentul American al apărării a spart 28 de milioane de dolari în ultimul în ultim deceniu, în ultimii ani, pentru îmbrăcarea armatei afgane. Deci pentru uniforme destinate armatei afgane în culori inadecvate. S-a adică... făcut o anchetă 28 de milioane de dolari, le-au cumpărat uniforme în culori de camuflaj pentru păduri. Doar că în Afganistan nu sunt păduri. Adică în Afganistan e deșert. Că... Peșterea au să fie în culoarea peșterii. Adică mai vreo 2% din suprafața Afganistanului e cu păduri. Restul se camuflează în pădurile alea. Deșert. Tot. Și este un scandal monstru acolo. Bine, acum și la noi, dacă se mai taie mult pădurile și la noi, o să fie la fel, vor trebui schimbate. Deci, bună idee de afaceri, nu? Vor da, trebui da, da, schimbate da. toate uniformele. Deci, asta e la U. De ce anume... Au luat astfel de uniforme pentru că ministrului afgan al apărării i s-a părut că era drăguț acest stil vestimentar, a declarat, a explicat inspectorul care a făcut ancheta. Deci, ministrul afgan al apărării a zis, asta: sunt frumoase, pasteele vrem. Eu cred că îi plăceau filmele cu L-a văzut, <laughs> da, pe poate, și a zis, wow. Vreți să e... fiți și noi ca acolo. Bine, la era eram îmbrăcat în culori de camuflaj care nu aveau legătură cu locul respectiv, nu se camuflau ca să iasă în evidență pe ecran, că dacă îl nu-l mai vedeai. vedeai pe păi tot da. bine că i-au plăcut doar asta de camuflaj, că puteau să-i placă alte culori. Eventual. Da, inspectorul spune, mai zice așa, eu zice, mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă ministrul afgan al la i ar fi plăcut culorile mov sau roz. Uite, vezi? Eu cred că ar fi ieșit niște super petrecere acolo. <ră> Sigur, coaliția pentru familie din Afganistan făcea cu nervi rău de tot la asta, dar măcar băieții s-ar fi simțit bine, ce? Of, of, de se întâmplă și la alții, nu doar la noi. Asta e bine. Se asta e peșea bună. 9:45 de minute. Găsim aici doi artiști care vin și la live pe plajă. Bere gratis în premiera anul și sore e în premieră, uite. Noapte caldă când împreună în deșteptarea. Și mie chiar nu pasă dacă noaptea e rece, în bațele tale repede trece. Si mie chiar nu pasă dacă iarna sau vară, viața ne urcă, viața ne coboară. Te trage cu urechea față să pierzi Și îți vei găsi perechea Deschide fereastra Să intre bliza Ai cărțile toate Dar nu știi care Noapte caldă, de o noapte caldă o să avem parte și noi la Life of Plage de mai multe nopți calde, vreo trei, așa? Dar prima și, prima și. e cu rock, prima da. dintre ele e cu rock, cu Kryptonite Sparks, o să-i descoperi și tu, Vlad, cu Grimus, cu Lezele Fan bizar, cu Alternosfera, am premieră la Life of Plage, anul acesta și cu Vița de Vie. De-abia de, de aștepți, nu? Bine, o să vină și bere gratis și uh, sore că vorbeam de ei mai devreme. da. Acum ne așteaptă niște nopți și zile foarte fierbinți, că a venit vara, după cum vă spuneam, și astronomic. Și o să fie o a, perioadă foarte fierbinte, cel puțin în sud, Luca vine deja cam de prin februarie, vine numai în pantaloni scurți. Ai nebunit că, că el până... uiti, că stătea cu geaca prin mai? Stătea cu geaca în studio? Da. Aia, aia e când era aer... e frig, ormă. După aia, da. da. da. Nu Dar Luca, mine poți să zici, de nu poți N-ai înțeles. Deci Luca stătea cu hainele pe el când a ținut cură de slăbire. Aha, și da. organismul lui era traumatizat. Acum care a venit la normal și mănâncă și el ca om, gata. E adevărat. Se simte bine. Uh, da, pe mine asta m frapat aici la radio Când m-am angajat Că oamenii vin liniștiți E super relaxat codul vestimentar Era să zic codul fiscal nu, Oamenii vin în da. pantaloni scurți În șlapi, sandăi, lucruri de astea în televiziune mai puțin Și sunt instituții în care codul asta vestimentar Este... De ce arăteți, Ce Cine vine șlapi, lasă că ți-arăt eu Ioana, ia uite Ioana are niște... Ce ai tu, picioare? Ioana, pot, pot să spun ce ai? Nu ți-e rușine să spun? Nu spun ce ai. Ce las. are în <laughs> Lasă că spun eu. Bun, deci sunt instituții în care este cod Pace. vestimentar care nu poate fi încălcat. E complicat, adică... Este un caz cu un domn care lucra într-un call center din Marea Britanie și fiind foarte cald în Marea Britanie în ziua respectivă, adică probabil vreo 20 de grade, s-a da. dus în pantaloni scurți și l-au trimis acasă. Nu a spus că nu respectă codul vestimentar, că trebuie să respecte codul vestimentar pentru care a și semnat. Uhum. Și i-au reamintit codul respectiv. S-a dus la și s-a întors la muncă în aceea zi îmbrăcat în rochie. Deci în rochie <laughs> avea voie? Da, rochie până la genunchi, un deget cel mult deasupra genunchiului, cod vestimentar. Deci angajații scria de employees, angajații trebuie să vină în costum pantaloni sau rochie, un deget de aspraj. Și a venit în rochie. Nu au ce îi facă. Ce, da, eu -aș să acasă și a și zis cu pantaloni scurți. <laughs> fenomen pe Twitter, a postat, s-a râs după, acestă, după această întâmplare, compania a schimbat codul vestimentar și a permis angajaților, ca în zile călduroase, angajaților bărbați să vină și cu pantaloni scurți, dar numai dacă sunt până la genunchi și de culoare negru, bej sau navy, cum au zis. De e dar o idee e bună, adică puteți încerca asta dacă vreți. Vă dau un sfat și trimiteți-ne poze când sunteți bărbați și mergeți în rochie la muncă. Mai ales la parlamentare aș vrea să... Nu, cred că o să se întâmplă asta, <laughs> dar eu cred că am putea lucra noi la un cod vestimentar pentru Europa FM. Da. Știi? Ce să respectăm și ce nu. Luca, mai ții minte când am venit din Maroc? Cu ce Mamă. am în picioare? Lasă că poate povesti, marocani, povestim alt, da. altă dată. Șlopi. Altă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 tu arce pe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 Cura ta Cura ta Nu mușca cu vuse mai Doriensele, doi visători, spurăm printre ele În palma ta, ta. îmi las inima mă pe dos, mă ridică jos Cura ta, cura ta chapo Vamos cantar pro você hoje Și 54 de minute Ne vedem cu Delia și la mare pe live pe plajă Apropo de mare, să știți că vine Ștefan Leonte În Europa Express și are o vacanță la mare Pentru voi, o în această dimineață La fel se întâmplă 5 ore de vară Sorin Niculescu pregătește și el o vacanță Dedie uh -huh. e pregătit și el de vacanță Să vă facă vacanțele frumoase Și începând cu weekendul acesta Va fi pe plaja dintre Venus și Saturn Putem să spunem cum a intrat Ștefan Leonte Dimineața asta în studio? Mai de zis cu cum, a, cum a intrat? Primul lucru pe care i l-a spus, nu mai știu. Nu mai știi? Eu Ștefan Leonte este motociclist. Așa. Motocicliștii au alte probleme decât șoferii în trafic. A intrat Ștefan și a zis: Mi s-a strrivit o mușcă pe față dimineața asta. Deci el așa, bine, Ștefan, bună, da. salut, s-a dus pele. De aici încolo putem să i spunem Ștefan, ce parbrizai. <laughs> nu mai bine.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 sunt Julia și te invit la Antol să-ți energia pentru a trăi cele mai cul cool momente alături de cei mai tare artiști. Ne vedem la Cluj! Un studiu arată că bărbații se uită prima dată la ochii unei femei, apoi la picioare. Pentru ochi ai machiaj, dar pentru picioare ce folosești? Ur activ Dren combate retenția de apă și îți redă încredere în tine. Pe orice femeie frumoasă picioarele o scot în evidență. Tu cum-ți îngrijești picioarele? Ur activ Dren și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmaciile HelpNet. Acesta este un supliment alimentar.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 e